abi tump välkomna till redanord heter Alexis. Jag tror att det Oh, det är eh, vänta, det är 3 års. Eh, tänk så ja eller nej, ja, det här är väl någon från ett bonusavsnitt nu eller någonting kanske. Eller då får vi vi görs det här kanske. Börjar på vad som hur eh, undrar vad som sker. Ni märker? Ja, så... det <gård> märker. Men eh, det är i alla fall filmen som är för ett år för ett år sedan ganska ja. precis så försökte vi göra ingreget. Ja, vi försökte titta på den här filmen. Eh vi kollade på filmen. Det gjorde vi. Och vi pratade samtidigt ungefär som vi brukar. Det var bara det att det var ingenting som spelades in. Ja, nu håller jag på du på att kolla. Ja, det spelades in. <laughs> Fantastiskt. Ehm. Um... Mm? Och det vi kollade på då, jag tror nog vänta ganska länge för att vi skulle liksom glömma bort den så att det inte blev så här uh... Jag tror han då vi gjorde det men vi inte. <laughs> för mig bara typ mäster. Ah, ja, jag tror att jag ville att det skulle gå ett tag. Så att jag inte bara satt och tänkte på vad jag sa oh, förra gången. Varm något. öl. Varm öl. Den i Eh uh, så so det är alltså Phantom 3. Ja. Och det är ehm Lord of the Dead. Lord of the Dead. Det är från 1994. Det kollade du på? Jag såg det på titt. Där det går. Eh, jag tror kanske ja, nej men mm, det är coolt. Alltså ja, alltså jag vet inte hur så mycket mer vi behöver säga om vi kommer göra. Vi kollade vi håller precis på trailern för den den femte. Den ser ju cool ut. Alltså riktigt episkt ut. Då ser jag fram emot då. Ja, kör då. Men så jag, jag jag vågar inte kolla på den ändå. Nej. Så powerpoint. Så det det är den för inte, men typ så här. Jag blir så ringa på den. Ja. Och så under i alla fall ett med den manager på samma sätt. Nej, det har varit mer en grej jag vill göra med dig. Ja. Och det vill också göra med dig. Ja. Men jag vill ju vara där med dig nu. Ja. Fast vi, inte om liksom ett år eller två. År. Det kan i värsta fall vara två år. Vem vet? Ja. Ni vet inte. Väl? Ingen vet. Well, Okej, okay, ni vet. Nu vet ni för sig. Vi vet inte. Det är snarare det som är poängen. Vi vet det inte. Vi är i samband när det här görs. Ja. Så helt fint. Så har vi fan ingen jävla aning. Men temporal? Nej, vad är det? Old school eller en word för via på Irland som håller inför den nästa historien skulle mm -hmm. säga. Eller session viewers at late night Julia Villan, vad yep. sa han? Skulle jag tro. Ja, ehm, um, vi spelar in med en gammal jävla micken. Ja, yeah, en micken. Mm. Har vi ja, yeah, så att det mm. uh, mm. är som Siberia, måste jag säga. Det är riktigt som Siberia. Det är riktigt retro, det tror jag. Mm, det är härligt. Okej, okay, men vi kör då. Till kör jag. Jag där finns det på Youtube. 1 2 3. Pang. Det finns på Youtube som sagt pang i vet. Full for, full föräs med fallet. Var ni så? <laughs> so. Oh, yes. There we go. Good ol Angus. I'm the Pange, kanskje, det där. Machte vad sjutton defekt för det? Jag är så säker att det. You're watching me. text? kolla. years. Ever since I was a boy. Ever since he was a boy. Why did he text? Nej, fuck it. Det var så här. Åh. Vad det var aldrig, nu hur håller vi på att göra det där? Men <laughs> <laughs> ni fick genomleva lite tystnad där. Vad säger det här ölandet som inte eg nämna um, för att eh uh, av copyright. Well. <laughs> <laughs> eh fan, det är en varmt där. Det är lite rough. <laughs> ja, ah, nej, det är nice. Kom igen, vänta lite. Ja, tant det Joe det startar någon som det är förstå. Nu är det ju Erik då som är en person som minns saker som en ganska normal person. Då gör jag ju inte det så att jag har alltså 3 år som du håller den. Jag har ändå sett den här filmen. Oj, den där jag måste grena så jag tänkte. Eh men Åh uh -oh. oj. Fransis, sisus. Ingen säger boys så läskigt som hon alltså. Men då är det uh... sisus. Uh... Inte i det här fallet. <laughs> om om du stavas B. E. Jag då är sisus. Jag tror det. Ska jag klobler? Jag kan klobler. <laughs> oj, oj. Alltså, jag måste säga att jag önskar att Reggie kunde klippa oss i håret. Det är den önskan jag har. Det här är bara en flashback, eller hur? Men det där förklarar... Det förklarar hur läget ligger till nu. Det var andra filmer, tror jag. Oj, det där är... Oj! Oj! Det är rätt jag coolt. Är inte är det där med den filmen? Mm. Det är jättefulla. Ja, där där finns. Just den där Flame Thrower, det också är en spel. Fast fast som en fellow så vi säger, hair and paired. Uh. So, uh, ah, yeah, så ja, jag tycker det är okej okay att han rockar så. Ja. Hård. Alltså det är jag tänkte jag tänkte på det förut också när vi tittade på trailern för Ravager. Att han er en sånn otippad hjelte, som faen, denne Reggie. Han är one of a kind. Han er ikke gjord før. Five terms you might not know are considered racist. Okej. Okay. Okej. Okay. Five terms I might not know that are considered racist. Det er også litt weird of a liar, Oj, oj, oj. Har jag också glömt. Jeg har også glemt. Jeg har glemt alle skithæftige Men hvorfor det den en video? Du tenker kolla på det, kanskje? Nothing is ever as it seems. Jeg tykker det er en små overdrift, altså. Du kan ikke klippe annorlunda når du... Når jeg tykkte på den, åtminsten. Jeg vil kalla han om Reggie Watts eller kanskje hette Reggie. Ja, jeg tror vi får... Jeg tror det well, really for... oh. liksom, i hvilket sammenhang man sier det også boy. Ja. Mm, men jag säger inte det är obviously inte racistiskt. Nej. Okej, okay. så den här är verkligen pick up där den förra filmen yeah. slutade. Ja. Mm. Hon är 110 spelade teater nu alltså. Wow. Änskar du. Here impaired, the were from en bra term. Då var det den där bilen ni på. Nej, jag var glad att sätta <lära> koll <mig>. på det där med vad racistiska termer. <går> Nej men det är alltså det minut då jag säger alltså liksom, men i ondfall det jag. Är... <hör> alltså det är så mycket nice jävla specialeffekter nu. Boy well. crazy. Höst <just> det dvärgarna. <hör> Kanske bara Blaster när vi kom på förra också, för jag minns inte om det. Nej, jag minns fan ingenting. Vilken jävla super... Oj, oj, oj! Va? Det är fyra barrel, det finns typ inte. Eller det finns, men... Fyra barrel shotgun? Det är bara liksom till för... Dvärgar. Varför det? Varför det är det bara typ av dvärgar? Jag vet inte because det var ändå jag såg ju att här sköt någon konstigt kultedvärg. Jag tycker jag ser någon gnomer eller någonting. Nej, vad jag tror det är dwarves. Nej, det vet jag. Fitsar嘛, det spelar ingen roll, de är ju de är köpförsedda små varelser. Jag tycker det heter liksom kåta någonting. Det <laughs> är kåta varelser i klappor. Alltså varför för att i varför? <laughs> Snyggt. Ooh. Oh. Ja, jag kan ta ni men någon referens till bakgrund för jag tänkte det det är en liksom actionfilm. Ja ah, just det, just det. Nån slags pennisreferens. Ja, well, jag vet inte om jag. Just G det där. G Vadå? Jag vet inte, jag tänker jag tänker mer typ så här klassiskt typ Indiana Jones, mm. Naputo och eh någon sån liksom, där kul mocken 84 jävla dudes. Oh, jag vet inte om det jag säger så här är pennis tycker du? Nej, jag tror inte det vart att du tänkte att du skulle se det liksom. Det var kul att se dig där och alla där. har jag också ever large penis. <laughs> <laughs> also, have I told everyone that I have a very large penis? Varför mamma då på allt där? Second stage. I got down you. Låkar digital handling något. Men det var den tid tills den sprängs. Nej men det kan ju det kan ju. Han har inte löpt den något. Nej, han håller på fasta på. Men är det här verkligen... Står det? Det, det? det är trean, det är trean. Ja. Okej. Okay. Jag kände igen den här halvan. Jag vill bara kolla <laughs> om det inte råkade ta fyra lite eller? Det var väl trean vi kollade på förra gången. Det ska vara det, det? Ja. Jag mår inte det där, vad grejer ändå, vad är det? Nej, men... Såg hela... ...Wasted, var det inte i början av det, kan jag väl tro. Jag är ju bara så här så här welcome to my world så här är det jävligt här på jag vill jag, jag, jag minns inte. Well, the going to be unbelievable every time we break here. Åh. Oj, vilken episk sättning. Mm. Och när det är hans små små tjänare gör, de tände ljus hela dagarna. Mörda Vi borde ju kanske det. köpa en, en billig um, TV till uh, studion med dig. Ah, ja, det ska vi få in då. Ty jävlar, norr i bollarna. Just det, men jag tror det är jag som har sett första gången. Ja, jag känner igen min reaktion. <laughs> Shit. Oh. Så funkar det, ja. Känns som att jag reagerar så här på någonting som är liktandet det här. Du förstörta de saker, jag vet inte då. Det För att du är ju så elektrisk. Reggie Bannister hade jag just godis. De såg ut att säga att det var jävla film. Mm. Jag lärde mig faktiskt att han heter Reggie Bannister och så och roll. Vi겠다 att ge skjuta kompis. There's a dream so never in a parental guide the and so whatever they're going. För det var in. in på 2an förr igår. Eh. Uh, ja. Det dök upp. Är det i 2an som spelar gitarrtiden eller eller Nej, är det första slut på 1an tror jag. Så på 1an. It's not right. true. It's not true. You see the light man. Men vem med hon som ligger i koma? Nej, nej, det är hon. It's none. Det kan det hon vad? Jag vet inte. Jag vet inte. Så nu ska jag guidas in i himlen. Det hänger tyger i himlen. Yes. Japp. Yep. Så är det. Ja, men jag från The Red Gmail. Ja, men det är Mike. Vem minns du vad de heter? Vem är Mike? Det är väl Jodie Brusher. Vem är Jodie? Han var för först in men. Va? Kom igen då. Vi såg det i en flashback för tears of the game. Men vem av dem var det då? Jag såg gravstenen men jag såg inte Vad det så Jerry fast förmodligen är Jodie som är jag. Jo jo men det fattar jag. Men jag kom vi då med Jodie som bas? Han var min första idé men jag vet han han den, den som vi dog av de som dog. Ja ja för enough. Jag kommer ihåg att de var i ett mausoleum och att de blev jagade av, av gråa bollar. Det är typ det jag minns. Och att de typ sugs in i något slags alternativt universum. Ja. Yeah. Åh oh, nej. Jag har inte tålamen. Vad ska jag göra? Vad gör jag väg ned igen då? Åh. Vad säger boy? Åh. Åh. Vad, vi blir fulla zombie. Jag kanske gör det som därmed så det blir jag. Woo. Okej. Okay. Oj. Var det här sa loss en fart så det kan inte vara det. Där kom 94 sa du. Ja. Som att där hörlur då hade jag 94. Men som säkert på. Men mm. ja, okay. det, det, liksom Al det är bara, <laughs> ah, vilken... det känns som en boddel sån typ så här. Eller. Oh, det var nog. Eller ens alla det. Oj, vi kan. Öh. Oh gud, vad kladdigt. Varför blir det så? Jeg ja, har ingen aning. Oi, oi. Åh! Det varför blir det så. Reactions. Nei, men oi. Alltså, det er så snygga praktiske specialeffekter. Jeg ja, er helt fint på oh my god. Uh-oh. Åh! Uh -oh. Ja. Nej, då får det, det bli. Uh. Nej. Men jag blev så förvånad av de här filmerna för att de är så annorlunda. Det är så häftigt tycker jag. Ja. Yeah. De gör saker man inte har sett förut. Det är ju rätt ribannaste. Vill du ha en Ghost Scream joke alltså dagen innan Boy? Åh oh, jävlar. Oh ja, 2016's kill streak. So mm. we started with 12. Come on back and took the others! <laughs> He made all his brains to the other. Okay, we have a grand fan, but we have to see. Oh, we have two, just two, nine. Then I had Satanic. It sounds uh, completely fantastic. After surviving a car wreck, a, a young girl may wakes with no memory and must figure out why people around her are mysteriously dying. Ja, jag för det, Angus Grimm. jag heter för The Angel Scrim. Älskar det. Lägger det på watchlist. Ah. Uh... Ska komma ner det nu det lagsta. Det är nu det lagsta. För där säkert blir det sju någonting av. Nej, det kan ja. då. Hur mycket har när du? Jag tror att det är 6,40. We got to get out of here. Det är ju det här med mig alltså jag vet ju inte vilka relation de har. Okej. Hur långt i början relation de har till varandra. Jag vet att Reggie försöker ja, typ är... döda Tolman. Ja. Och talman efter honom. Man försöker med för de har, de de man där likas döda dem som första, det var liksom. Nej. De vill bara spela gitarr och vara glada. Och och de sjunger kärleik och sån. Det sjungna om sång, det, weird, det gör det. Oj, vem vem sitter? Är Nej, det är Joel. Det är Joel. De sa det precis, ja, det, jag antar att det. Ja, jag antar det. I glad. Så någon else så. Det var inte så himla han har kommit kräng för dig. Why not? You can't touch me. You used to stay on and you've got to get out of here fast. Are you talking about why? Fastle to some Brian Mordoid. Inte har det så. Michael Malone. Mm. I think Jody says it's Joe Reynolds. Fastle some there. Like well, it's not about like it. Det det, ja, jag hade ju det med om där i vart. Ja, jag tycker också att han ser ut som någon, men namnet säger vi ingenting, bara för att jag kan inte namn. Asså de här, de här kulorna. Nice match. Ja, okej. Okay, yeah. Ja. De kan, de kan allt. Vi kan allt de här kulorna. Jag ska göra det inte då. De här kulorna kan allt. De kan, de har gärna i sig. De kan se ut som en människa. It's Jodie's ball. Yeah, I, I to... So, it's <laughs> talking to me. <laughs> oh, that's what she said. <laughs> I can't stop it, but maybe I can slow it down. Uh-oh. Oi, oi, oi. That means to be a non-boy film. It's time now, boy. What's <laughs> that? There's actually no one boy as he... Ja, Galhan för i första filmen gjorde han det jätteweirda. Som inte riktigt tycker jag förklarades. När vart han då var förvandlas till en kvinna och ligger mm. med folk i kyrkogård. Och sen undersidan då växla mellan de var. Just det, det var en andra filmen <skratt> 2026 eller något. Men för, för, så, för, för, för, ja. så var ju så här två i rad. Ja. Vad fan? Och det tycker jag så jag jag, jag tror det var för han kände att att det var ingen Nej, det är alltså samma alltså, alltså i samma fall. Ja, för den andra podden pratade Sen vad måste han alltså ha hängt på en krog i den krog den en krog, utan en, krog ja. en krog. I i klinform då. Ja. Så här så kallt prata alltså kört så random krogsnack ja. med någon snubbe. Ett tag liksom kom vi så här knäckt lite. Ja. Där tar jag ett, ett, ett parti mer. Absolut. Och och sen går du vad vad vad vad fungerar den långa vägen när han har den här möjligheten eller ja, ja, när kan man gå ut och bara boy ja. och så. Boy. Kasta verk på bollar med såna ögon. Kastar, bollar på honom, bara såklart. <laughs> Men jag så att det känner jag bara liksom de fångar honom när i första filmen när han var inne i en, en experimentell period. De fångar då står de runt. Ja. Mat och då. Och sen gick han tillbaka till den ballen. Tänkte du, ja. okej, varför varför ska jag kan fixa någonting som inte är trasigt. Jag tycker också om att att han Reggie springer runt i sån vindjacka och jeans och är så här ful. Det är uppfriskande. Mm. Ja. Okej, okay, så han pratar med han pratar med bollen. Gud hon är spelar det helt standardslut. Eh, vad ursäkta? Vad hände med bollen? Varför, varför vad varför exploderar den? Vad händer? Man, no, no, det är just som ursäkta stoppa. Mhm. Mm From the inside. No. Han fastställer. Theory är stark. Han är nog mycket som vågar hålla igen där. Men ah, oh <laughs> oh, right. det är Jodie. Det är Jodie. Det är Jodie. Den vågar alla hålla. Åh god. Vad ju vart. Han har också en sjukt fräsig bil. En lite avundsjuk. Jag har en bil. var sjukt. Jag hade ju gett känt att jag är. Nej. Det kan <skratt> jag se det ser ut. Vad spelar? Vad säger? Ja, det är ju sjukt. Typ. Eller det var för. Älskar att det sitter en fucking gubbe utanför en bensinstack med ett baseballträ knäppt. Nu borde finnas personer som bara hänger på det sättet. Vi har en lös saga det tror jag. Helt så folk siktar från skylt där det står no checks no credits cash only med baseballträ på. Sure. Typ. Det finns ajd det är bara överallt. Nej, men det finns säkert på så där skyltar med pistoler. Ja, det är nog inte helt säljer... Säljer gun, så... ja, det då vad man ser det ser liksom Nej, inte guld, det är liksom det är det jag tänkte mer så här. Oh, det Oh je. Serium holds well population 0. Där måste det vara en skylt då. Den sista personen som flydde. Döm döm dän. Oj. Vad är det här? Det här minns jag inte. Det här minns jag inte överhuvudtaget. Här har det varit många bollar. <laughs> <laughs> Någon skulle ha varit lite rolig och skrivit på skylten istället staden med många bollar i luften. Oh, Numerous balls. Numerous <laughs> balls in the air. Through the wall, yeah. yeah. Ah, jag gillar touchen med att de har en sönderriven amerikansk flagga som hänger uppe. Vad fan är det här inspelat någonstans liksom. Det första spökstånd det är skithäftigt. Det kan jag föreställa på alla spökstånd. Fy fan, vad fantastiskt. <laughs> <laughs> det låter <lär lite> disingenuous. <laughs> jag was genuinely interested beyond all the stuff, inte för mycket, hemskt spännande. Det här är också så här, vem vem trendstjärna, det är också en bra fråga. Nej nej, det måste jag dra ut någon gång i. Antar det. Oj vilken skev jävla docka uh. Förlåt <laughs> <laughs> Sorry det här, är, det, här är... det här är det som händer Oj, I think, I think it, Oj. Jag fick bonusmaterial där Oj Det är min tida från förra gången Are you talking to me? Talking to me, talking to me. Känner de varandra? Ja, men då blir, vad tror den gör stopp Ja, just. I, in the never was bar, jag vet inte men. Så fint så. Okej. Do you think it's loaded? Okay. Just jag tänkte så här uh, varför gick jag fram What are you doing here? Så såg jag att hon var i spökstad. Mm. Uh. Uh. Varför skulle hon ge honom pistolen? Det är helt va? Det är. Vänta. Aha. Därmed så också. Varför tvingade han honom att hon skulle ge honom pistolen? Det är skitkonst. Men alltså, men nej vänta. Um... Oh my god, det är en människa som faktiskt har ett dollar tecken runt halsen. Därmed så. Oh my god. Det är fina Mickey California liksom. Liksom det verkar mest det alltså. Right. Ja, då för Jag tror att de vill förmedla att den här snubben inte är snäll. Alla människor kan göra det eller. Vad fan, vet du vad? Jag tycker ju att nu är det vad fan, alltså <laughs> inte jag i filmen som sa Mr. T. Ja ja. Jag känner inte honom. Nej men, när no, de vill ska. förmedla att han är ett. Han vill du förmedla Mr. T eller tvinn? Nej, hans agent eller någonting. Men nej. Det var en härlig film som vi det. Välful. Väl såå. Så hon en rosa likbil. Ja. Yep. Wow. Jag. Hörde kan... att det är lite så här fan tales inte men får sluta så. Ja. Vad vi kan ta. Jag antar det ska lite. Det verkar så. Jag ordar inte att filma det här, annars. Alltså den där bilen är fantastisk. Det var hon får ta alla coola bilar. <laughs> Regin är Blut från bilen och gör lite Nöjda ljud Nöjda ljud mm. man... mm. så. Alltså gud den här DUDEN, han är så konstig Han ser ut som en parodipisk själv Det är båda de där två gör det They deserve each other Det roliga är att jag, jag minns Tobbat så mycket att jag är rätt säkert vad det är typ det du sa för orensken oh, ja. den stora men jag gillar just exakt den modellen tycker jag väldigt mycket. Om jag bara en gammal skiff. Ja, ah, den är stor den. Ja, ah, skulle jag in ah, så. Ja, det lossning. Håller helt med dig. Det samma läge jag skulle en skiff i någon små stad i kvarter runt hos nytt tror jag. Just det. Fast skulle... sen skulle ju också bli det, jag skulle bli typ någon konstig din hjälp din assistent eller typ deputerat inte assistent för lossning eller sånt. sånt där. <laughs> Vad Eh. This guy, that's a good one. Så bra att jag har en det finns. Just det precis. The trans deputy exactly. is also there finns nog. A second. Alltså, säg vidare med World Life. Exakt. Åh, där. Du missar clownen vid taket. Ni måste verkligen ta det. Uff. Uh. Det här stället är jävligt creepy. Kan du bara komma vem som det. Jag vet vad jag. Jag hade med. gott härifrån. Det är, det är dvärgar i konstiga masker. Jag trodde bara. Jaha. Ni typ kommer mest. Hey, jag måste. Him. De gör hörde mig. Alltså den där, vad är det där? Alltså skit. Det är saker i bakgrunden i när huset hela tiden som är helt fantastiska. På ett wow. ställe satt det en kanin med en plastpistol eller typ. Oj. Där hon nu. Uh Aha. -huh. Då hade det för jag tror inte det ligger. <laughs> you never know. Det är så pointless. Herregud. Komma på. Du ska bli lelsen. Ah! Okej, okay, oh, helt krimineriskt. Cool. Jag <laughs> ser bara det bara, bara, bara, bara block eller block av. No, uh, what was that saying everybody? <laughs> It's Alexis screaming. <laughs> uh, uh, Vad heter den där pistolen då? Det är en, en Colt. Colt Python. Jag är ganska gammal på pistoler. Oj. Oj. Jag undrar talmen som jag lärde honom att göra leksaker, Crispy med. Oh. Oh. Det här måste jag också ha sagt förra gången Att det här är första filmen jag ser Som gör ett, ett autentiskt skärsvar Ja det är så För att det inte börjar spruta blod på en gång Utan det blir faktiskt ett snitt Och sen så bara Det är jätteäkta Det var någon annan vi kollar på Sen dessen du bara Ja ah, det var bra Ja Jag är väldigt uh, Mån om det Vad var det här? Alltså this kid då. Jag glar de så här de tog, och tog och hade koll på hade ju alla de typ så de ja. slapp här seriestorykaraktärer för att därför de släppte man så här. De släppte att stå ut med dem. Ja ja. Alla de där var ju the worst. Han kanske överlever. Jag kommer inte så så gjort. Nej, det tror jag inte. Oh, Bän är den där snobben. The dog gone. Hey dog. Tell me not. in the car. Listen. They in the car. <laughs> I own this car. That's why I'm in the How trunk. Do I do not want one of them. Såna här streetsmarta ungar, de skrämmer mig. Den heter, bilen heter också Ra. Jag tror att det är Lady Gagas bil egentligen. Ra, ra, mama, ma -ma, mama, mama, mama. Reggie, Reggie. Reggie. Obama. Obama. Och sen det är Pokerface som det är. Det fanns med Reggie. Reggieface. Reggieface. Reggieface. <laughs> Alltså jag bara vill se spin-off filmen om den här barnet som bor i ett hus fullt av så här Las Vegas clown, vad heter det? Alltså, den ut som en clown. Alltså vad fan var det sådär clown det bara flyger och... det så typ dör två. Men hur blir det så paff och sån här sån clown. Ja, exakt. Jag vill bara bli en som gör jag skulle kunna göra så konstigt. Det, det. det kanske jättekrinsten. Det vinner sen så jävla bra. Det er bare så man gjør veldre mot denne, at man så Det hender i det filmen med det, men det er henne en fokus. Det er en sån krucifix, og da boom. Og når du er så i serien, jeg har sett to eller noen sånt, og man har sånt taler eller noe sånt, og på denne tjejen var selvdøren og da, og du har sagt, right? Jeg har sagt, jeg har ikke. Jeg har ikke sagt det før jeg mener. Det er stupende Den, den ser jeg fremme mot når jeg skal se. Den har jeg sånn sparat åt meg selv. Det er vel også noe. Det er bare strækkålare. Det er den, eller min følge du plikker han og de snøve prater om about de churros, det er sånne. Just det, sånne spanske... De Mexikanske. Mexikanske. Socker, friterende socker-grejer. Yeah. Mm. Det er Pablo, det er ikke racist, det er egentlig bare en veldig mexikansk dessert. Jeg er ikke mexikansk. Jeg er bare, det er et spørt. Det er <laughs> Hur han dom berättar det här, jag kanske missar någonting. Nej, det jag vill. Han berättar om sitt, de sitter vid en brasa och han berättar om sitt liv tror jag. Hans Nej, om hans för eller det är är döda eller någonting. Jag vet inte mer om så vill du vill. Är som därför man är soldat eller? Polis också tror jag. Och polis också okej. Okay. En i hopvägt för laga. Kalla det brandman kanske tror jag. Kanske. Serving the country oh, in one bad. way or another. Who gets a trifold American flag Yeah, but who gets flags when they die? Who gets flag? Who gets flag? A lot of Who gets... What? Oh. Just it. Tornman comes with his Who gets... got the planet get a hearse? Why not? och det är den snyggaste bilen som finns. Jag vill se på en film. Eh, nej, får se bara sån. Nej, gud, nu ska vi få en gammal Anta Coupe. Jag såg ju dokumentärsattatister en gång, mm. då var det enda som hade en 50-tals Hurst. Mm. Så jag kör. Jag vet inte om jag vill logga runt en Hurst. Det kanske inte har. Va alltså, var varför Är det ingen som tänker, "Oj, det här är konstigt." Är den här sen ah, Ja, förstå. Jag bara på övervänta. Det är 12 men's fantastica mental powers tror jag. Det är Amber Angus vi snackar om. Varför stänger han inte dörren? Jag har så många frågor. Jag fick in en uh... Varför stängde han inte luckan? Stupid plot devices. Det kanske var för sig för att han skulle hoppa in. Visste jag något speciellt? Ja, kör du. Ja. Okej, inte konstigt det här barnet är lite traumatiserat. Då men där finns det någon hus. Well. Wow. I. Mm. You were saying. I've not been here ever since. Hans grejer men miss är bra så jag får folk till så här. Har ni tagit jag kan lite. Ja, jag kan sjunga en sång. Din snöd på bagret. Ja, Reggio är någonting utan utan utan. Men då, tycker vi vi vi bör närma oss var rough. Och jag tycker vi byter ut några två nya kalla för det där kommer vara mycket bättre. Men det berätta någon kul. Ja, okej. Både fan undrar. Jag lärde mig en liten military flags a <laughs> burials. Uh, apparently, så so, ehm uh, um, Jeg fikk egentlig ingen klarhet til det her. Kan vi bare samforfattere så? Det enda vet, er at... Det er en flagge burial. Vilket jeg tykker verker det dymmelig. Men, ja, så jeg vet nå. Men jeg vet ikke om det... Jeg vet bare ja eller nei. Vem fann det er som får en jævla flagge? Men Om ni vet. Om ni gjør typ så... Ja, jag vet inte hur ni skulle leta där. Eller om ni vill googla åt mig. Om ni har kompisar som får flaggorna de där. Ja, eller bara att ha kompisar. <skratt> <skratt> jag är skön på att när jag var inledd, jag vet inte om du hörde den, men jag, jag, hade, jag, hade, jag lärde mig inte det där. Nej, sedan, det. märkligt. Jag tror att det enda gången jag har sett det på film är när det är soldater. Eller poliser. Ja, soldater och poliser. Mm. Är det nu de blir The Death Team? Oj, han är, han är bra på att skjuta pistol, den här ja. grabben. Ja. Det svänger grabben. <laughs> han vill också bara vara en katt, okej? Okay? Ja, Nej, men det är inte det, det, är det jag har varit. <laughs> <laughs> Undrar du om det just var alla stummar vill ju vara en katt? <laughs> Nej, jag, jag tänkte det var han. Jag blandade ihop det jag... oh. i djungelboken, tror jag. Ja, det lät inte. I, um... Don't touch that. It's my friend's ball. <laughs> yeah, What's this? My friend's ball. I just told you. It's one of those balls I was telling you about. <laughs> That's insane. <laughs> it It's like, kind of <laughs> okay. It's one of those balls I was telling you about. You know. Those are people from the first two movies. I <laughs> <laughs> couldn't afford to bring them back. Nu, nu är det en fantasmtema. Den är, det är snygg. Väldigt snyggt invävt också. Mm. Nu nu har jag tappat bort varam varam serien. Så jag satt spännande redan. <laughs> Nej, vem brukar jag tänkte tillbaka en hel serie eller något. Vill de skicka dem till någon barnhem eller? Nej, nej, nej. De, de behöver... Nej, just det. De är i team nu. De ska ju döda talaren. De ska över till. Nej. Alla de här barnen är däremot? Nej. Lol, nej. <här> <här> Vilken han hänger med? Vad som händer? Åh, gud. Men men hon, jag ser han nu droppar. Och vad ska han det svarta gud? Exakt. Oh. The Underready. Ready Banister. Mhm. Mm ja men alltså, åh, oh, vem var det då? Fråga. Ja. Jag han skulle lämna honom där. Vad betala honom? Ja, uh, okej. Okay. Thomas and Donner var ung en tror jag skulle. Bara... Trodde... Åh nej. Vad? Jag tror det. Nej. Oj. Men of oftast han skulle titta ut så bara nu eller hur? Convenience. Vad sa du? The Wallace and Donner pointing to say the character in the was getting to me Amir. Exakt. Do you want to buy a bad child? Och det här är förstått från första filmen. Ja. Jag tror det. Bättre än. Det här är mausolemet när de springer kring och blir jagad av barn. That is actually the plan. <laughs> Nej, så är det så låter det jättelöst. <laughs> det är ganska mycket som är nödigt. <laughs> det är det här fantastiska mausolemet som jag bara måste åka. Vi måste åka till det. När vi turnerar mm. ställen och spela mm, in. Tio års turné. Just det, så var det. Det är det platsen. Det är väl stämt och säkert under nummer två, va? Mm. Ja, nästa. Det kommer... Vänta, äh, så det är alltså sju år kvar. Yep. Den är 40 då. Det är bara att börja... Och det är en bra tajming. Det är bara att yeah. börja fundraisa nu. <laughs> Nej, det är lite lösigt. Då måste vi ha skaffat oss något jobb eller något, jag vet inte. Om 7 år då är jag 26. Ah, vadå? Om 7 år. Om 7 år. Det är matte ju, jag säger att men då då kommer det till 32. Mm. Det är vi alltså. Då då och där jag är nu nästan. Ja. Då visst är vi 34. Ja. Mm. Ålder ett sätt. Ja, för det är Atenaståår. De har som firar med en mm. parad igen. En jävla parad. Det är ju fantastiskt. Om... Genom skogen går det. Jag tror inte det är populärt. <laughs> det är l... Vad firar ni? Fest då? It's happening again. Men nu hur de går fram till att det skulle vara bollar. Skrikande bollar. Jag vill ha en så jätterfet där de så här bygger vapen för dödliga bollar montage till boss ball, of the wall av å gud eller great bossen för. Eh. Eh. Och enligt filat det skulle lite mer eller så. Oj, aj. Det just är det supercoola bruden nu. De ligger. Just det. De är två, det kommer jag inte ihåg. Varför gör de så här? <laughs> Ingen jävla halning. Det känns som en jävligt märklig approach när man springer runt i ett mausoleum. Hur många mausoleum som du springer runt i? Kan... Nej, inte så många. För Just them are dreams. Men de jagar väl också balar? Som alla i den här filmen. Det är här, det är ju kul i mitt fall. Just det. Det är därför jag inte minns att de var två, för att hon döpade den. Nej, man. Ah. Det är kul att den hör en så här... Blodet åker ut. Hon bara så här, dränera blodet. Fast, hon är nog nog redan död där, eller hur? Ah, jävligt. För jag antar liksom att typ så här... Så fort du någonting åker in i hjärnan så är du död. Nej, det är så man lopp och domerar folk. Jo, alltså det brukar inte, alltså alltså om du det beror ju på var i hjärnan. Men om du får en blödning så ja, absolut. Men jag tror inte att det är det är inte direkt bara fratt. Fast om Johan och Där åker in i hjärnan så är du död. Det är väldigt logiskt. Nu blir jag med blod igen om vi börjar. Asuna fucking, jag vet inte hur jag ska få det här programmet. Och Dodge, ska ni ge mig alerts, ursäkta mig. Sorry, så var som bara fan. Hon har fucking nun-chucks, nunchucks. som örhängen. Fast hon är så här nun-chucking. Åh, wait till the show. så det här teamet. Vilket jävla dream team. Ett barn, en non-shaft person och en gitarrist kill. Cool, han ba. Oh yeah. Oh, no, no, no. Why is he called Tim, though? It's the yeah, weirdest name in yeah. the history of names. this is Gargamel. Just toast, yeah. I love your damn. have a sharp club. Sentenon said you balla. Sentenon så inte, visst. Jag bara de måste ha ett ball? Jag skulle I will kill you with my balls. <laughs> Boy, how about have I got balls for you. I don't know if Angus <laughs> now should be sitting in my Prepare for my balls. Army of balls. I don't know if I had a sexy sound till Tolomeo. Or Svendel Sounddrag. Yep. Han är verkligen inte en bra skålis överhuvudtaget. Men det är okej, för det är Reggie. Det kan även lika gärna vara... Vem det är, som. Regine, ja. <laughs> det är det du som styr skeppet i det här? <laughs> ja, verkligen. Den kommer hon, i vilket fart. Vem som svar det än är? Typ såhär, du är missnöjd. Det det, ah, han kör ju då. Schörde barn. barnet. Ja ah, ja. Va? Dolle heter det 10 år. Ja! Ja! Eh, varför? Varför kör barnet? Varför? Ah, ja. Varför Erik? Vad ärs bänner? Åh, oh. varför populära bolla? Ståta på era oh. håll <skratt> <på lera> <skratt> i skrevet. Det är väldigt oargligt. Okej. Okej. Yeah. I have a clue which way to go I don't want <laughs> to wait For a life to be over okay. the Which way should we go? Oj Det funkar follow, follow Jag har en grej nog kring bort vad han heter Jodie Jodie var inte som i början Jag menar dig, han är, bollen, oh, Jody. Han är bollen Det är Jody. Bollen är Jodie Bon att ha vet dem. Mm. Eller att uh, tim till. Ja. Är tim? Är tim? Är tim. Oj. Heo. Vamos now. On Noncheck ninja. Ah så. Kommer is så cool. What's up? Well, I Com pacita search-and-destroy-missjonen. Uff. You Yeah. We're searching for a friend, but first we gotta destroy the bastard who's got him. Oh. Yeah. Han försöker verkligen støtta på henne nu, altså. Alltså, vem skal annars ligge med på po pojken? Nej. Oj, nej. Klart. Da det mye bedre at han støtter på henne. Ja, gud tror også du, du had, jeg forsøkte forsvåra hans, uh, picture um, det är tre av oss. Alltså det är helt okej att han slutar på henne. Han bara kan göra det lite bättre. Det så... det inte i den här filmen tror jag att han skulle kunna göra Nej, det. Är alltså hon faller ju för det. Så. Whatever. Ja, har två, hon har två att välja mellan här. Mm. Eller ingen. Det är också ett val. Nej, hon kanske vill det inte. Hon kanske ah, är lite ledsen. Hon kanske behöver Birbiet mm. mm. mm. i hennes poler. Ja. <laughs> hon kanske brukar inte lägga med henne. Hon måste man ta något annat. Fucking bully. Vad du göra det där typ sen som? You're pulling my leg. That was. Well, it explains why everyone's checked out. Det var ju de dog så här utan de verkligen råkade stå i vägen när bollen kom flygande på banan och fy. <laughs> ja, oj, eh uh, collateral damage. <laughs> Oh, God. There's no army. Me with nunchucks! I have to say, yeah, yeah, yeah. but... We have guns, guns and nunchucks. I don't know an army with me. But... So, I mean, asked, but... there is there any army that has nunchucks? It's probably a ninja army, yeah. Ninja army. <laughs> I don't know exactly what it is, but it must be a... I don't think in any country a ninja army. I don't know, like, hey, whatever a little bit of motherf*ck I said there finns ju ninjutsu. No. Ba. Ninjutsu. På vilket sätt? Alltså, för Atta. Inte som så här lömnämörare ninjutsu. Alltså det finns ju ninjutsu eller ja, så här kamp sportuga. Ja, det var en grej. Ja, ja, men det finns inte nu det kanske vi snålar. Kanske. Då måste vi hjälpa på vad ninjutsu. <laughs> Vad din, Armin. Vad, jag bara, jag bara tog över din roll ett tag. Ja ja. Who the fuck is this? You real god. There's a single queen. Jag vill ha åttonde en kors. Ge mig en queen. Vad? Should you pick 25? Boys, där den killen har en raff alltså. Oh queen det var sängen då var det från dig. En queen size bed and a stol som sitter ihop eller hur? Ja, eller 100 40 någonstans. Ja. Det var annorlunda liksom, sån det var. Vad tror du vad skulle vi då prata om? När vi hörde bara queen och så var det så här ett ställe de pratar om så började jag ha dem i på ett hotell. Var... <laughs> eller att han i dörren bara på väldigt kränkt sätta hundregio. Okay. <laughs> ja. Yeah, hello queen. God, asså den det där neon korset typ att han inte damn with the Nej. <laughs> <laughs> True. With the, with the uh with some other with the queen. Nej. Det har jag haft som neon kors. Uh, det ska well, jag ta tack. Well, I'll take it, Brian. Das är lite vad Ja. Jag skulle bara vilja ha det för att det känns som en så här. Men det kan du fixa säkert. Det är väl... <laughs> ah. på väggen. Och sen ska vi bara lägga det men när Christin kommer så. Jag ska nog vet, vet du jag tror jag tror vi har alltså jag, jag tror att vi kan när fyller år nu jag glömmer allt det. 22 mars. Ja just det. Där är det då fyller ja, jag 7. Ja, det var det så. Där måste vi ju fyra som alltså konstiga 30% och önska sig. Jag har haft nio år konst är det Christin tänkte inte alls. Jag kan vi på det? Ni vill ha det på snickan. Eller så här åt sidan. Mm. Jag hade ju gjort sånt halsband igen. Ehm det är någonting med motell estetik form, som är simla sexigt. Neon crossword band också. Neon cross. Oh, Neon, cross. Right. Neon cross sign. Eh. Don't fuck with me. Eh, uh, fuck. Don't fuck with me. All right. Ass. Bäst för dig måste nog måste såva samma säng. Don't fuck with me. But okay. Ja, well, jag får nog jobba lite bara men jag kan inte ratta. Mm. Nej, -hmm. ja, det blir nog ganska svårt. Det? Ja, det blir nog lite svårt kanske. Jag hittar inte någon yes, kort. Nej, förlåt. Vi har ju ny New York, men ja. Åh, det är så ojämn och bekvent med Chart 6, luta urket. And then you your punk give me gas. Jag tror vi hade samma sån fråga. Alltså, ja, men, men, men, jag säger, I mean thinking it was inte liksom med dialogen. <laughs> vad jag säger. För det passar så det ja, men det är bara det är bara det är bara en gammal skämtsing typ. My way. Och sure, sure, avsluta, avslut. Men jag vet tror nu är på det över hela den här scenen nästan så jag vet inte exakt vad de säger, nej, det kan ju säga. Vi men det är, hon har en väldigt rolig replik nämligen. När hon när hon säger någonting om mjölk eller någonting och hon bara, "Then I tell you, dairy products give me gas." Och sen bara, så något sånt. Men bara vänta va. <laughs> Att jag tänkte typ såhär ja, Jag brukar oftast föreslå sex genom att Ska vi dricka lite mjölk? Ska ja, vi dricka lite mjölk? Ja Det är ändå lite roligt Det är en del roligt För att vara 94 så är det en rolig twist Att hon sätter fast honom Vad ja, är det så? Oh my god Det tog fem minuter Jesus saves oh. Det där var det mest fantastiska Allfixas aldrig. Det skulle så ligga med Jesus som jag tror på. Att som jag gett mig råd. Something tells me we're on the right track. Yeah. Something tells me. Something tells me. Somebody told me you got a boyfriend. Mm. Bolton population 1315 Alltså det här med population. Är det Problem. måste man inte byta skylt väldigt ofta. Folk som flyttar ju vill de måste städer de små städer så gör de ju flytta sig helt ofta. Men tjena. Det måste det. Det är som att jag liksom nu, nu börjar minnas den här filmen. Det här är jag liksom inte ens lite minne av. Wow. Jimmy, you all right? Yeah, I'm okay. Hm. Goddamn grave diggers. Det är ett bra citat att titta ju. God damn brave diggers. God damn grave diggers. Varför är det bra danser? Men då är det skit att det. Men nu fick jag någon så här där någon röst ändå. Aså det man kan ju inte beskylla någon annan skikfilm för att ha det här teamet hjälper. Det är så jävla coolt. jag la kom. Är sant? Det är det. Men on a grave diggers. Du vet inte. Grave diggers. God damn grave diggers. God damn grave diggers. De kan plugga det här ordet. Åh, hur de får det. Det ska bara passa in i like. <laughs> någon kors. God damn grave, grave diggers. Det är riktigt bra. Pass from the soldier, and I say upon the Lord, that there's <laughs> some goddamn grave diggers coming in. Must we know a little more what we should say, then? Sorry, Reverend. What are you talking about? <laughs> uh, uh, oh, no. He's going to be bold. No, it's not bold. It's her. Or for the brown pojk. I'm going to get a slip. A boy, or a en boll en mindre årig eller non-chark ninja non ninja fuck yeah Pod yeah nothing weird där. Det här är indröm bara. Jag var var var var de var ute med Exakt. Take me. Uh oh. Oh oh Uh oh. Oh give it up, She'll a yo sex eller vad? Hey, vad gör du? Keine busy right now, Jordy. Oh yeah. Well, I don't want to let the lady down. Don't want to let the lady I down cuz it's about she's be still be upset be. about the goddamn <laughs> the rain to us. <laughs> <diggers. laughs> <laughs> <laughs> <laughs> det är fantastiskt. Du ska vara på andra. Bubbles. Lot. Jag jag kan verkligen inte ihåg den. Det var helt fantastiskt. Alltså jag tänker så här. Hur kan du? Ja, du blir inte bli inte du bara tappa. Nej men jag vet inte om jag överreagerar för att det är bara så tydligt. God att... damn det stod i avtalet att hon skulle ha äh, visa brösten. Don. Jo, här med där var inte den då. Jag. <laughs> Never mind if they were those sandworms. Oh damn sandworms. Oh what I thought. Alltså jag vill jag vill bara bli betydligt vad jag säger, så att få guy Det jag tycker jag det är dags för det att börja ifrågasätta situationen, Reggie. Kom igen nu. Det är en drøm Become lucid. Det här vad jag gillar det. Det då baknar och kan upptäcka att det er bollen som gör allt et idag. Vad har jag sa? Ja ja ja. Mästare det ja. Uh, yeah. Special effects. Så gott. Det var veldig treffektig. det så blade du har en kjell? Ja. Det ser godt Det ser riktig godt ut. Fan, det her er 94. Det er jo... Well done. Det var bra med lamporna der, va? Jeg skal kalla det Trivium her Bannister. Men det er sånn her... Det er sånn... Om du er ute på noen sted så er det lampor överallt. Jep, jep, jep. I've been to those blazes. Ja, fortfarande spelar för donne. Ja, åkey oänd. Eh Det finns någonting så otroligt creepy med helt tomma dansfolk. Ja. Yeah. När det är liksom stängt och de där testlabora. Särskilt om tavlan kommer gående. Genius well, current wife, GG. Låt ska det, låt ska det sitt namn. GG. Are both vegetarians. Jag kommer till la. Tyskland, det, det kan ja. jag så <laughs> göra. Jag vet att det kommer till här. Jag jag tror jag tror det kommer dig han med GG men mm. <laughs> oh GG. Knows. Jag vill se mer av Michael. Han är ju fett snygg. You're a brain boy. Man man han tar vara kanske. Vi kan ju kolla på det här. Alltså så här, fler ända vi kollar in det här hände. Han någonting. Man blir lite bortlurad av tåren tror jag. han sa ja men han borde ha sagt nej så att se Det är nog spännande när man ser ljusättningen och det ser ut som att Reggie är har rakat av sitt hår och han ser mycket snyggare ut han borde verkligen jag. jag tycker det borde jag tror att det ska getta hans back ass han där Nej jag kan väl se ut sådär, nu det där jag tar inte jag bara Och det kommer du raka ändå det Ja Nu händer det. Drömmen är det nu, när, när vi är i USA. Ja. Så i, i Metallapurna uh, är han väldigt um, mån av fans. Till människa sågående. Och liksom brukar åka runt conventions och hela tiden. Så här. Så mm. jag, vet, jag, någon, jag tror vi brukar inte lägga ah. mig av podden. Men då får du en tona ner lite. Det, där, det här är alltid större på stället. <laughs> jag gillar honom. Det är av kärlek, det säger du. Jeg hadde helt rett. Jeg tenkte hvordan han pratet her i landet lite... Clint Eastwood. Og sen kolla jeg. He admits that two actors whose performance he always admired and studied very closely are outgjene og Clint Eastwood. Det var exakt det andre. Jep. Det er nånting med... Oj, jæblar, hva. Jeg har ikke to gøre det. Bridges daughter is also an actress and a vegetarian. Haha. Är ska vegetarian fokus på inne med. Nej men oj, det var det skulle hänga. Oj. Nu är Michael tillbaka. Fucke. Yeah. Jag har ingen aning vad som händer. Spelar ingen roll. Skit Michael tillbaka. Alltså tror det det det var. Det här i första filmen. Nej. Jo. Jo. Var mycket hårdarna det. <laughs> Så att jag är Jesus Christ. Det var tanken tror jag. Det var tanken. Var han too old for this shit? Too old to for this shit. Det är klart han var too old for this shit. Nej, men Danny Glover. Varsens Catrae så snodde. Oj! De blev plasthandskar. So mm, jag blev plasthandskar. Din mamma blev plasthandskar. Man har en ballchamber. Jag är verkligen en av de personer som tycker att det är snyggt. Mm. Men inte när man har långt hår också. Tycker att det är fult. Jag tycker att det kan funka. Jag tycker att man får göra precis som man vill men jag tycker att det är fult. <laughs> man tror vi får please bara vilja men det kommer gnälla om när ni är på podcast. Precis. Det mm. <laughs> var det podcast tillfället. <laughs> ja alltså så, så jag skulle liksom kunna tipsa att ta getta med det för jag fan det är på en liten där men iså vad allt jag har staff mig till staff mig till Edward. Men det känns mer som en grej som du man har. Från min del skulle det som bara om, om jag hade caps från mig. Ah, ja ja. Jag såg det i många spel. Det är fresh hacker. Och alien trainers och alla produkter. Åh, gud. Ja. Det en det är en skullhugger. Den siktar liksom mer på huvudet än på ansiktet. Om det är sant tror det. Ah. Kazen <laughs> it. Jag. Nej, jag, det blev lurigt. Än så länge verkligen körs det. Boom. Oj. Snakke no, om å introducere en helt ny grej. Från et annet passion til. Let's call it Jasmine. Å oh, nei, no, å oh, nei. No. Ow. Oh. Snyggt. Kom igjen, Michael. Gör en grej. Snyggt. Jag kommer absolut inte ihåg den där den där varusen. För han så ifrån slags av govet på därför jag minns. Nej, det rullar vi såg så. Nej, vi såg ju. Men tror jag var så surresten av filmen det jag bara. It's no use range. One way or another he's get. Det är bättre. Eller det är inte någonting. Kan det vara någon bakom det? Eller någon bakom dig don't even on behind ra ra mama du borde spela den vet du den är typ ah you <laughs> wanna tell you'ster the come to back oh. yes the pink horse crew so det är väldigt roligt faktiskt att well done movie well done sometimes they come back yep Och George. Justa med carches. Alltså måste jag ja, uppa budgeten. Det är det här alltså. För många planer. Att göra en jävligt tajm. Men det tycker jag själv att också Reese, jag ser jag kommer verkligen alltid respektera mycket mer än andra skådespelare som tackar ja till såna filmer för ja. att de så där vill vara med. Men det är väl sant det är också liksom så här. Det är inte inte för att det är en dålig film utan mm. för att det är så här en film med nämnvärt mindre budget, en film som är smal liksom. Det är beundransvärt. Asså så med explosions då. De två, men ändå. Det är den då. Oj, 3 hålla man den budget. Men det menar jag. You were those guys. Yeah, I can tell you. I work for the tall man there. That means he's right on our chain. They work for it's the like tall man, it's what the they're stretching budget. it, also. de kommer tillbaks så det. Jag tror att de är minions. Står de jobbar för det betyder har du på så där? Det är inte hand om att man sers de från Jordan, ska man mobba alltså. Det var det som blir extra intressant. <laughs> Reggie Jaymar. <Schammer. laughs> Taylor Reggie. Nummer 5. For work betyder det att de var employed and I'm talking about that de har ju um, att de worked. Ut for staff autonom. Ja. Yeah. But also like inte <laughs> liksom <laughs> uh -huh. då i autonomi alla fuck jag säger okej. Det menar som vi facket. Vad blir man då? En stad i stad i åtgång till järnort. Återgång, Jag inte ja, de är, de vet inte alltgång va. Jag fattar det. Men de, de vet nog man ser inte alla zombies med tygeln. Är det inte? Ja, tror inte du. Nej, på det alltså. Det kanske inte är ett kriterium för att bli kallad zombie. Varförallt är det väl inte så de eh uh... de måste väl mest vara typ levande. Fast de första så här filmzombier så de var ju typ i White Zombie och då är det ju mer att man så försetter folk i någon slags hypnos liknande till sånt liksom. Precis så där är det de ju gör genom och då vet du allting där. Jag tror inte de är aktiva så här kämekärskallen och sen väljer bort det andra för att det inte är fint. Och well, det är framförallt kör det rätt så här så det är nog det mm -hmm. svårt då, checka en skalle. Det tror jag sig. Förhand hur kunde man åt att göra. Och <laughs> sen bara så här. Spännande men zombie som är så här väldigt järn exklusiva bara att det är nå. För tror det Return of the Living Dead don't de remember I don't know what I'd like to say. Bra. Is det right of the living dead? Det blir det alltid bra då. Nej fast de är väldigt underhållande och de har typ så här skitstora dockor alltså så här man size dockor verkligen typ animatronics man size man size dolls mm. eh på alla sätt och vis som är typ imponerande och gör de de är ju skräckkomedier så här ah, okay. typ typ Men de är, de är mm. mer åt evil dab mm. hållet mm. än någonting annat liksom. Näverdung en gång för lägger sen Vängo länge sen. Så ah, tänkte så att han trodde jag det var det var utav Lorde Knights och Linda. Ja, det gjorde ju också. Och så tittade jag på dem och bara, eh, äh, vad? Är ja, de är väldigt så där skojiga. Och det är sån eh uh... det vad? Det det det blev de bra, ah, nej, det är inte bra. Ja, nej det är inte. Och just uh, hans ice cream truck of oh, the rangey that in the first film. The mark. Good a what little and was. Must say my. Uh just a memory about the Tomah. Yeah. The director of Princess Legado. Sorry for you. Justa. I didn't to chill. And we could have we could have done something. Shit. Oh, no. Va? fast det är så långt. Först inte så långt. <laughs> nej, då lägger inte huvudet i så här frysparti is. <laughs> Men alltså det kan jag säga att okej, obviously har den en helt budget. Okay, nej, nej, det är okej, okay. sånt där okej. Okay. Sån så att säga vet en stalklig budget och whatever. Ska, ska upp aningen verkligen. Ah, oh, måste kissa. Åh, oh, okej, okay. jag får väl. Nej. Det gör vi inte några. Vad gör jag? Vad gör jag? Carlo nu är vi på väg norrut. Nu ska vi hur ska jag prata om det på vägen? All right. Ho. Oh. Det sport när man När det är det som ja. <laughs> Fucking hell. Jag börjar genom inte undra om vi faktiskt hur sur/full. Det kanske där jag kanske kan när McDonald spelar sin Bara... F flippade... Inte flippade, men att jag bara... Körde på och blev jättefullt. Jag kommer inte ihåg hur fan det var... Vad fan... I resten av filmen. För jag har ingen minne av det här, tror jag. Jag tror det slutade med att... Nej, jag vet inte, kan jag inte säga. Men jag tror det slutade på de här filmen. Jag tänker ganska likadana. Liksom. Tallman. Det är en jumpscare med Tallman. Men... Jag har... Hey, I mean, something else. I was going to it in my mouth. Sorry. Um. Oh. Oh, let's go to the box now. Just slip it in. Oh. oh. Okay. Oh, yeah. Jag vet fortfarande inte exakt vad de vill göra. Jag öppnar jag öppnar det här. Oh my god. Vem är det de åtopsier här? Vad är den i lin? Jag tror jag tror han försöker visa vad det han hur, hur han gör med Oh, mm. Åh, här är en bollare. Så. The tears <laughs> are poised to draw. Det är apeld sjukt att Michael är så där på skamvall. Well, vadå första gången. Det är 89. Ja, det är ju tuggkonstigt. Nej, det är. Ni är inte autentiska. Oj oj oj. Så det är inte en bastu. <laughs> Ja, de de de eh de är le, le, lever på apokalypsen. Jag hör dem de, de värnar så, så okej. Okay. Still in in there. But there some of the boys. Älskar att han sitter där i sista. You're next door. Jag skulle inte vilja. Göra. Mm. Inte. Då skulle vi eh Vi har ju just den här grejen med att vakna Ah så det står ensidigt. Ah väldigt live grön. Ja. Ja, det är oh, så. Om och om jag visste hur det kändes literally as it consists av att jag ligger Ah. Vi skulle inte kunna stänga locket för jag känner förbi. Det skulle inte göra heller men bara faktiskt att jag kan mentalt på med muskelminnet mm. känna av hur det känns mm. att göra så skulle jag in kunna inkorporera det i mina Nej nej jag får såna här känslor och det blir ju uh -huh. tvärt. Oh. Oh. Oh, balet. Det var en asnygg bild. Ja. Mm. Jag tror att det det är typ det bästa som skulle kunna hända. Ja, yeah. alltså begravan levande, alltså. Alla alla serier och sånt där som får för oss att göra såna sekvenser alltså. Fuck it. Det var typ Caesar eller någonting som hade ett helt avsnitt som typ könt Tarantino mm. regisserade mm. som man bara någonsin har sett en mm. glaschysten. Ja, drömmer han bara sex drömmar? På ah, samma sätt han fick ju inte göra klart ja. för igår för Jodie kommer vi ska kolla på mina bollar. Jodie bara bollar, bollar mina bollar. Hallo, bollar bollar mina bollar. Hallo, bollar bollar bollar bollar. Nu vill ni runt varje nånting. Ja, säkert. För inte det är inte Nej, nej, nej. Alltså för upp för mat. Känns det så här en dödting? Inte det. That's like something's burning. Just me, baby. Nej, det får du se. Åh. Oh. Oj. Oh. Du kanskje hadde rett iallafall. Hva da? Du sa jo at de skulle få ihop det. Problem. Fass, det er minns jeg. Det er minns jeg fra... From... Oh, Är det fler som har blivit zombies? Jo, det är de tre som har blivit zombies. Och så var det hon, sjuksköterskan. Ah, ja, ja. Han har många skills, tall man. Varför är det så att <laughs> jag spinner då? Jag tycker inte... <hör> Nunchak, det sker, det här är vem. Alltså hur dödar man dem när man inte kan? Eller hur? Va, va, vad hände med Michael här? Varför är han ett med bollen? <laughs> <laughs> you have to be the ball, som man säger. Uh, han, han, he's being the ball. Han tog det lite för bokstavligt. Det är en sån här like, razor sharp wit som han får i andra hållet. Vad gör det? Men jag tänkte, jag hörde att Ehm. Vad är eh En annan intressör och kände det var kul och Anders Soreso så, så läste jag någon uh, artikel om typ så här fall där folk har ju man trodde folk är avdöda fast ändå var de. Just det, det, just det. Men här med ett sånt här tillstånd när man kan bedömas stad. Och alltså ofta ser det ut till att be fair. Well, there's a lot about talking about. Ehm ofta ser du inte i det det har hänt oss i eländet. Nej, alltså det det hände ju mycket oftare förr i tiden när man inte hade så mycket eh instrument att mäta sånt med. Men eh om du vill om du vill inte kunna säga så kan du ju läsa. Det finns som påskrivet en Nobel om det. Om så här, så först han ju för till life story. Ja, det är ju en när fantastisk fantastisk fantastisk. Ja, vad fantastiskt. We brought Stephen King uh, novel. I mean, the Autopsy Room 4, I room Mm-hmm. There's one of those dudes who... ...who think they're going to see them. So, he's always trying to fix them all the time. Oh, wow. <laughs> <laughs> oh, I thought someone was a combat queen of the ages. Nej va från min ninja så är det. Så. Okej då. Och väl well, to be fair, i en värld där du har zombies och bollar som ligger med döda folk så på ninja finns inte, <laughs> men nej no shit, men. Skickar med en ninja. Jag ska ta han har så här, han har typ ett roligt zombieing nu talmen. De där går ut och skrattar och har jättekul och allt det där. Man måste liksom lyssna när han pratar. Då måste ja. man. Han har så få repliker. Åh oh, nej, han har sett bollarna. Åh <laughs> oh, god, jag har förutat att klippa någonting jätteweird med. <laughs> han har sett mängden bollar i minst. Mm. Oh Nej. Michael. Volontass. Well, um, Det här teamet. Och kör där förum. Vilket team då? Hands off my boy. Oh, yeah. Ooh. We're calling mm. you this, I'm going to think good. I saw Well. He's got women fighting over him now! I don't even know what he's called. Nunchuck Lady. Should we check? What's the name of the role? I don't know, but we can check. What do you call her Nunchuck Lady? Who is now fighting with a Jodå, okej. Oj. Vad vi skulle inte av det. Vad oh, är en zombie? Ja. Get here måste det ha Michael också. Don't leave Michael. Tror du det är hon nu. Ja, ska vi vi. Asså, fast? Nej. Nej. Det där såg mig ut som honom. Ja, är. Ja. Mm. Äh, är det där Jodie? Nej det är inte. det inte. Jodie är i biven. Ja det sen. kanske är Jodie. Jag vet inte. Han såg så väl på det här också. Mm. Kort vattat så vet inte jag. Men... Jo ja, men det är nog Jodie. Nej nej ni pratar, jag pratar om tjejen. Jag försöker hitta den. Nej det. jag vet det. Ja. No Rocky, it's um Rocky. Rocky the Rocky. Oh yeah. me release Miss Imperfect Don't turn Michael into a ball. Oh, just now. You know what to do. Ellen, what's her han har en fantastisk förmåga att bara så hålla ögonen helt stilla som Angus. this. Asså Jody, han gör bra ifrån sig för att en bomb. så djup i alex on ballen, som bollen that fights back. <laughs> yeah, vad sa hon? Ja. Men jävligt fint. If you can keep your head Oof. when all about you are losing theirs. <laughs> when all about you are losing <laughs> theirs that's not like. That's what my can say. It. Fast man behöver inte säga någonting smart om man har en Bear on the four Baron shotguns though. Spill on. Your tall friend's here. He's Your tall friend's here. The barn-björns variant. The tall friend. Hey, the tall friend. He lets you see his balls. <laughs> He's got a lot of balls. <laughs> oh, no. Oh, no. Oh, no, Michael. Han låter så illa. Just det. Hey, Och oh, drar free, Mr Freeze skönt. Oj. Oj. Och nej. Oh. oh. Woah. Alltså du är nån som är jävla i special alltså... chill out. <laughs> Tack. Det det. Ice ice baby. Summer time. <laughs> you sweet Charlie I love you. The, <laughs> <'aime> <laughs> <laughs> eh, du, du, ba, they love you. Je t'aime la tab. Je t'aime det någon gång varför ni inte gillar Sheila. Tal med en. Could you say yeah? Team som att vi lyssnar. Check it out guys. Oh! Hva med en ball? Åh oh, nei, det måtte være the ultimate ball! Ta meg en ball. Hvorfor <laughs> vil nå Tim? Ja, for å ut dina grejer og legge på det på den siden du på sex tape, en sextape eller en ball. Åh but... oh, nei, det er ball! <laughs> the ultimate ball. Vi kommer... Very... Mm. Rocky. Rocky, ninja Rocky. Åh nei! Kanske inte. Jag visste väl att hon inte var död. Remove the brains! Oh. Jag älskar den när man verkligen ser när de byter till toskan. Jaja, ja, men kom igen, allting har varit ganska snyggt. Ja. Men det är, då blir det extra tydligt. Oh, ja, han... Jag trodde att det var en jättestor Iphone först. <laughs> Och han, han har nu upptäckt att han har gult blod. Det är snarare gult fäng. Det är en riktigt dålig grej. Au. Oh. Ah! Don't! Åh oh, nej! Vill du inte ha Michael ska vara en boll? Michael är en boll! Åh! Fan vilken hemskig insikt. Jag förutser att Michael kommer att offra sig för döda talmen. Mm som farte jag en jump scare. He's lived up to the goddamn group. Yep. Ser du om du kommer ihåg delen för att du faktiskt inspara. Vad <laughs> det var de andra slutade. Ja, ja, ja. Jag tyckte också att det lätte väldigt lågt faktiskt. <laughs> the Ravager den sista kommer till slutsanda jag för, för, de, för, de är för ja, det är fyra. Eller du skulle ju som att hela världen kunde på grund av båda sådär. Oschie. Altså de har gjort eh, bollene väldigt snyggt i denne filmen. De eh, ja. Eller er det Tallman boll? Jeg ja, tror det er Tallman. BALLMAN! Oh, of course! Ballman har noen av de special skills. Oh, yeah. Yes. Oh. Oh. Freeze the bastard. Let <laughs> <laughs> oh. oh. oh. oh. hold them by me. They can't even say look on rope there. Lot's to that lesson for a bit. Åh, oh, ballman. Åh, oh, ballman. Åh, oh, nej! Det har i och för sig aldrig hänt någon. Han har bara ice. Det är ganska inkonsekvent vad som sker med alla. Ja, ja. Alltså det är ju inte ett nödvändigt problem. Det är bara, men det är bara alla har egna symptom. Jag kan ju säga det ju alltså det they, är mm. också olika saker som ändå olika personer har också. Ja, ah, sant. Oh Michael. Då när var det mig femman. Det var Michael. Ska jag tror inte det är kolla. Ah, ja, är väl att kolla. Det blir mig om Michael. Joey. Joey. We... Oj nu är Jordan men det spelar på stället. What? What's going on over there? No. There's a clearance it takes a little more time. Uh, Be patient, bro. Be, be, be patient. Be hmm. so patient. Yeah, mm. Så att jag får ni kan ta dig, jag kan köra på för det på mer nästa. Absolut, absolut. <laughs> Listen, please, sir. Relax. Yeah. Definitely. Don't do, do it. it when you want to get into the horse. Wow, well, it's not over yet. I go back inside and search this place, find Look, Oh, wow. Nej, nu får det vara nog. Marka me the other ones. I'm out of Då får ju dom först så här hemliga handshakes mellan. Dröm inte. Hongela, hongela. Nej. Nej. Nej, jag såg inte för fyran. Jag vill inte se de mångläs. Jag vill se dem kramas dock. Det var tråkigt de att du gjorde det. Provade du grönsaker eller honer för en konstant konst, konst i år som du gjorde. Basen är här rätt. <här> Hva sa hun? Någon ting med balls in the air. <laughs> <laughs> balls in the air. Åh, uh, oh, det kanskje ligger like nånting i, i hørsen. Massa balls. Det var typ E.T. musikk, noen kunde Friend is something you need. Sen går det fram at hon er en alien. Rocky, Fodom. Jep. Tysk, E.T. eller E.T., noen kan du stelle på den heren. Hva? <laughs> I yeah, like to be tell you something. I like told you to tell me something Uh-oh. Uh-oh. There were Det var det, det väldigt många bollar. Alltså så. Balls. Balls. Se det balls. Oh. Är de där eller är det Hallis? Så är det som Ja, då är väl det. Oh, vad är det? Vad som han död eller han är han är inte död Nej, Vad fick han skrapa? Han var bara hologramatis in nu. Härliga middle dimensioner. Jag tar. Vad varför var där det där är ju hans ingång till hans värld. Radji. Yes då. Radji. Han har tagit sig till ditt du, du vet hans värld. Radji? Oj oh, nej. Oj nej. Hans BALLS EVERYWHERE! So I'm not get out of here. Get out of here. It's all over. It's never not over. I don't it. <sighs> Oh, that's nice, guys. Wow. You also would like to talk to Don Bannister about so many things. Don Bannister? I don't know. What? How's my name? Don Coscarelli. Coscarelli. I thought it was the last one. No, Okay, well, there are fantastic people. Uh -huh. Mm-hmm. Mm -hmm. Koscarelli där står ju. Jag skulle verkligen vilja veta varför Reggie heter Reggie. Alltså här, varför de valde att behålla hans namn. Vad gör så mycket som man filmat? Inte så må jag filma. Och då brukar det vara en hel del annat att vara film. Jag, jag tycker jag ser det oftast ändå. Varför ja. valde ja, du julde julde i första bara för att jag Och sen antar de dem, att de höll det bara för att säga... Nej, nej, det går inte. Men, men jag tycker det är så konstigt för att det är såhär... Uh, jag tycker bara att det är så konstigt att vara med och göra det. Då är jag bara intresserad på typ en regissörsnivå. Varför man gör det bara. Sphere-effekts! Det är en helt egen fucking kategori. Sphere, inte balls. Ball-effekt. <laughs> Såg inget bra ut. Och well, det antar... Gena, Gamba, sålde. Typ så här när här beskriver skiten mm. första filmen. Jag övertalade så här polarna var med i filmen så bara Ja. Bara, så kan jag som låtsas, den kan det bara heter Redgin. Jag bara men jag hur kommer jag bort? Typ. Det kan det bara kan inte bara heter det heter. Ja. Fast. Ja, för att det var ett kompisprojekt. Och well, det var det. Ja, jo ja, men precis. Alltså och då då då kan man kanske förstå. Det ska ju för tvärade koncept, men då är det kanske lite mer. Ja. Yeah. Oh. Så det er det, jeg skal slenge alle musik? Det er sleng Ja, det er riktig sleng musik. Det er bare jeg som tenker om å Ja, det kan vi kjøre. Jeg måtte se ut kameraperson. I stedet for bare kamera. Du skulle se ut første system kamera. Det skulle første system kameraperson. Det kjøk sånn... Måste folieartister. Det er nice. Du har jo koll på hva alle gjør, det er jo. Nu för tiden har jag faktiskt det. assistant to Mr. Scrim. Mm. Det menar ju det menar ju jättemycket. Jag vet, men såna nice. så här. Du blir så lycklig när jag ser det. Fast om, om när när du börjar uh, typ när, när du gör din typ så här. Eh, uh, ehm. Um, när du gör din första typ så här. Redan John Carpenters första stora var, men när du gör någon så här, du gör din första det det är inte så här typ det ena bra film. Ja. Och då är det med du du du inte skådespelare så kanske har du en assistent, har du en, det kanske det står så. Men man har en assistent, men de har ju ingen roll. Alltså de har ju en egen yrkesroll. Som är så här en typ person som inte är assistent. Men det vi ju på svenska heter det, regiassistent. Och jag tänker det vill ha dig ska ha assistent med Stellan Lundblom. Ja. Jag går där och så. Yeah. Att Ist istället för att det står så här eh uh, assistant director så står det assisted to Missa Lundblom. <laughs> så att jag funder mest så all good. Vänta ska jag. Nej, det chansar. Nej, ja. jag återkänner. Regi SR är en av de bästa. Det är en tillpisare på motiven. Nån då alltså, nej det är ni gör det för för några år sen nu som jag inte gjort någon graven. Den eller någonting annat. Någon gång ska vi göra en film ihop. Absolut, definitivt. Det är ingenting att fundera på. Så det är kul. Alltså det, och det, det är så här. Nej, när, när man vet när man har gjort lite film eller mycket film, the whatever, har man ja. gjort film någon gång så vet man hur lång tid det tar och hur mycket och då är det som att man inte blir stressad när det inte händer på en gång man bara ah, men okay, ja men okej de här filmprojekten finns i lådan liksom och när du när det är läge så gör man det well, och det finns ju inte så att jag kallar på en kantdokumentär för för några veckor sen de är en bra balans sa de Och och då pratade Jocke Berg om typ så här när han var på ny skivan där mm. var det då du som får det så något Mm. Vans låtar som som han sa första typ säger ibland tycker jag det det händer ju ibland han säger, så man skriver en låt testar den och funkar inte tittar man längre fram och då går man bättre då för mm. mm. i stort sett så var låten förbad för, för Bamba just då. Mm. Mm, och det är så här, mm. sure. Mm. Det kan jag fatta. Men så och så är det ju <fört> väl alltså verkligen för mm. i alla konstformer att man säger, "Oj, oh, jag skulle vilja göra den här, men jag har inte förmågan eller resurserna." Gör det bara. Ja. Men än sen kommer, sen kommer det. Precis. Men jag tror att ehm Jag tror att det är värt att vänta. Alltså det finns en poäng med väntan, mm. ja, vi, att vänta. Ja, även vi har ju väntan. Ja, men han sa väl så vill jag liksom så här Ja, jag får alltid så små idéer hela tiden när jag väl säger mm. Steff, men då får du säga jag tror lite grann vi uh... Ja, jag tänker det vi spoilar någonting här, men vi tar det på totalt länge. Det kommer och vi har ju Pressen av vår loopos att vi Precis, exakt. Ingen fucking braskare. Men anyway. ändå. Tänk, tänk på det, alla som lyssnar, det är ingen jävla braskare. Samtidigt Jag måste få it on the villioning eller göra idag, exactly. gör det idag för att. But get shit done. Though. Men jag tror att bara typ så här, när det vill göra det för att sälla uh, för. Vänta inte på att någon annan. Ska det komma blir väldigt och... så här. Du måste gå ut på något sätt. Ta chansa, men jag tycker att man ska. På sig tror jag att skillas öker. Det är en sak att sitta och känna att man så här och det händer ingenting. För man kan alltid få saker att hända om man vill. Gör aldrig, aldrig göra något. Mm. Och då känner bara att Och konstigt att jag sa man kan aldrig fåstå för hända men sen blir det liksom så här om man får någonting och känner det är så weird där liksom verkligen farv mm. jag själv han så jag tycker inte om man känner okej okay, well det här är du gör redo för det det går det bara det moment ja, då då måste man ju lite på att mm. man kan göra den bättre sen. Ja ja. Okay. Samtidigt ska man inte hit, titta på konstiga saker. Precis. Så det är weird du bara förkänner själv. Anyway, ja. fuck it, spelling on. Det är inte en jävla halv insikten. Samtidigt så det... samtidigt så skulle man ju kunna tänka att ja, man kan alltid tänka. Att... Ja. Det var det var jag gillade att se den här filmen nu för när jag. För nu bara mer mottaglig för den. Tyckte om den. Ja. Yeah. Mm. Jag jag, jag tycker den var ja nämligen jag tycker om bättre än jag men faktiskt tycker jag slutet var väldigt bra. Ja, verkligen. Då vad om ni, ni det är nog inte så många av er som lyssnare som har sett våra filmer men om ni gillar B-film så är det typ så här vad så av av B-film. Jag snackar med flera som har med flera bara frycka det bjuder ju. Flera. flera som är ju är vi bara inte anpå att. Men jag snackar med några som i alla fall som har ju aktivt kollat i samband med dem har mm. lyssnat i alla fall i början vet ni nu nu för att bli roligare. Mm. Ja men det och det rekommenderar jag verkligen. Men det här måste ju bli mycket bättre om man. Ja, definitivt. Så. Om man tittar på samma sätt som vi gör. <laughs> ja, förfar också typ så här, är det bland är lite svårt typ när du när du ups, när du är iväg och eller någon är iväg och gör någonting mm. och sen blir det tyst. Precis. Ja. Och ibland så händer det någonting coolt som man måste titta på. Så är det ju. Kör man typ jag, så här, jag är väldigt bra för jag jag, jag hade egentligen inte vet vad du säger när du var väg då. Nej. Tror jag var förut. Då är det bara är det bara att ha det. Yeah, well, det här väl, um, ja, well där var ehm vad vi vad tror du att ni? Jag tycker ju så här. Jag tycker det kommer ta lång tid. Mm. Men gör vi får vi se hur vad vi gör med det. Jag röstar nästan för att det här är vårt tredje års snitt. Mm. Och sen nästa år kör vi fjärde då. Ja. För att jag tycker bra. känns så här jag vill inte slänga ut den fjärde filmen så unceremoniously bara på random årsnittet nu ska vara Nej, nej, nej, nej, det är förutom så jag tycker alltså alltså aldrig vill någonting att vi spelar in den var där var den om vi där men jag tycker jag tycker nog att vi väntar ett år till så kör nästa. Men det tycker jag också. Alltså yeah. då där då var det alltså då jag tror det syns inte så. Men ja. det blir också bra för då när vi kör fjärde då är det vår fjärde år. Precis. Och 2515 det är ju bra så det mm. var när vi när vi fyra fem. Men, är det kommer bli klart fantastiskt. Nej nej det är ja. det är fyra fem. Alltså när när är år. års. Och vi har ju en sån här perioden. Vi fast... mm. ja. kan kalla det för om du vill. Är det typ augusti eller någonting. Vet du så? Ja. ja Okej. Okay. Vad ska vi säga? Eh, nåntav fel podd där kanske. Ja, right, första uh, Other Endwords släpptes den 19 januari 2014. Men då är det ju nu som är årsh. Ja, som drar verkligen. Då kan vi Ja, nej men jag tänkte bara istället för att släppa för vi skulle vi skulle snacka vi snackar lite löst om att spela in vi kollap av fantasm 4 imorgon. Ja ja ja, just det precis. Och där berömde de vet egentligen men jag, jag tänker så här att vi övervägde att det som vi kan nej, vi, vi, nej. Vi, vi kan ju kolla någonting annat om vi ja. vill. Och sen bara spara det till ja. nästa år. Så att för, sen, för sen när med. vi kommer till 2016 när vi har gjort det där i Nej, det står så här som nu. Men ja, precis, jag tänker att, jag tänker så här att det var meningen att vi skulle bort det den gången. Så, så, det, så här, det blir så blir fjärde året det blir här, fjärde fjärde film. Film. det. Är, det är helt rätt. Mm. Det är bra. Så vi är bara redo rekomendera två år innan vi får se framåt. Mm. Det är bara att bita ihop. Ja, yeah, det är så att kolla på. det kommer bara klart. Eh, vi kan ladda mer än än än när det köper den men är lätt att ta bort. Det sa. Jag jag tycker äh, <sweird> <sweird> jag jag jag jag men ja, jag, jag, jag, jag jag jag det måste jag jag, jag tänker jag, jag vill först se och kolla på den med dig när det är på gång. Ja, ja och det ska vara då. Och då tänker jag att det jobbet att det det kanske två år, vet du hur lång tid det är vet du vet inte vad det är nej, så det finns mycket stofs som kanske gettan under då. Ja, jag vet. Det är laskigt i alla fall. Jag tycker så där är laskigt. Det är mycket så för mig som för Anders när jag tycker att det är laskigt. Jag... Mm. Ja det är det är, det är därför det, är skönt att det känns inte göra såna där staffar känns där känns exakt som vanligt. Rätt. Ja jag fattar det. Jag är inte en sån här person som jag gillar det fullskalliga män med sju hår. Absolut. Med hela skalliga män. <laughs> det är också men men det är ju eh uh, Taylor -like, like Jag har ju varit med om så många så här totalvändningar i mitt yeah. liv att jag så här sånt skrämer mig inte så mycket och jag är också en, så här tycker att det är, kan vara ganska kul eller någonting. Inte kul, det är fel ord. Jag kommer inte vara bättre. Ja så vet jag men gör. men jag, jag kan också förstå att man inte gör det. Då är det jag tror. Det... Jag är så glad med att eller mm. ja. ja. Well, där den. Vi vill väl dra ner stämningen så vi tar det där. Det kan vi så off mic. Ja. Men men eh, tack för att ni hängde med oss och för att ni har varit här i tre, tre år. år. Mm. Och uh, många år till. Ja. Absolut. Så uh, trail me. Och jag vill lägga till God damn grave diggers. <laughs> jag kan inte det blir bara nya sign up. <laughs> Nej, thrill, Nej. Men jag vill inte bli just trail me. Det till dig så randoms lägga <laughs> av. Ska gå som uh, Alltså jag vill på riktigt att jag är en god damn business. Jag tycker att Det var är... så jag vill bara, säga, bara så när vi här bara för tydlighetens väl lägga ner. Mhm. Jag sa grave diggers. Ja. Men så sen diggers. Med det är inte det jag menar. Kom inte med, med med hashtags. Jag kom inte med hashtags. Vad då vad skulle det ha varit annars? Jaha. Jaha. God natt då.